2. Emlékezz abban a reményben gyökeredzik, hogy elérik, amire vágyódunk, ellenszemünk célja pedig az, hogy belenek kössünk abba, amit kerülünk. Aki kudarcotva törekvésében, az szerencsétlen, de még szerencsétlenebb az, aki olyasmibe bonyolódik, amit kerül. Ha csak olyan dolgokat kívánsz kikerülni, amelyek a hatalmatban vannak, és a természettel ellentétesek, sohasem fogsz nem kíván dolgokban bonyolódni de ha a betegséget, a halált és a szegénységet akarod kikerülni, akkor szerencsétlen leszel. ellen el ellenszenvedet mindazokkal a dolgokkal szemben, melyek nincsenek hatalmunkban, és vidd át az olyan dolgokra, amelyek hatalmunkban vannak, és a természettel ellentétesek. Egyelőre, míg nem ismered a helyes életelveit, számíts teljesen a törekvést, mert ha olyasmire törekszel, ami nincs hatalmadban, szükségszerűen szerencsétlen leszel. Az olyan hatalmunkban lévő dolgokról pedig, amelyekre szép dolog törekedni, még nincs fogalmad. Csak vonzó és taszító ösztöneidnek engedj, de ezeknek is könnyedén, válogatással és kényelmesen.